Nincsenek tények, ha a halál csak egy a lehetséges alternatívák közül, bármikor fölülírható narratíva. Minden történet érdektelen. Én nem tudok hosszasan szembelegni létről és nem létről, alagútban fellobbanó gyufákról például. Írja Pelle János Lencse alatt című könyvében, mely a az elfogadhatatlant a hosszú idei, Ö, meg nem írhatót, fielvesztését írta meg, majd a véletlen, ha egyáltalán létezik, szerintem nem, segítették hozzá tavaly megjelent spirituális dokumentum regényéhez, a lelkek iránytűje megírásához. De vélem, nincsenek véletlenek lélekről, halálról, írói újrakezdésről, a megbékülés lehetőségéről is beszélgetünk Pelle János író, újságíró, publicistával, aki részletet olvas fel, tavaly megjelent könyvéből. Tartsanak velünk, Martonéva vagyok. szeretettel köszöntöm Pelle Jánost, és azt gondolom, hogy azért evel a tavaly megjelent könyvvel, a lelkek iránytűjével kezdeném a beszélgetést, mert nagyon sok felágazik el, és valamilyen módon nagyon összeköti a te múltbeli dolgaidat. Ez amire azt mondtam, hogy a véletlenek segítettek hozzá, és arról majd mesélte, ez egy szellemidézések története, ami, né, ami számomra attól izgalmas, hogy négy olyan figurának a történetét, vagy a leírását a szelemidézésekről mutatja meg, ami nem csak egy-egy emberről szól, nem csak a szellemidézésekről szól, hanem valamilyen módon a monarchia korszakától egészen az 1960-as évekig átível, tehát történeti mű is, egy nagyon fontos uh, szellemidézéskönyv is, és akkor szerintem először mesélj alól, hogy amikor bezárták a uh, Hüvösvölgyi Pszichiátria, Országos Pszichiátria Intézetet, akkor hogy találtál rá erre a uh, akkor már nagyon megsárgult kéziratra. Igen, ez a könyv a lelkek iránytűje, aminek az az alcíme, hogy dokumentumregény a szellemek világáról, ez egy úgy talált kézirat. Mert hogy tudnélik, ez ebben, a, ebben az időszakban, amikor erre szertettem, akkor alkalmanként ilyen kisegítő voltam egy antikváriumban, és mellesleg, ahogy ezt írtam, repedezett a házasságom, és mindenféle magánéleti gondjaim is voltak, és szívesen időztem itt ebben a, a pszichi antikváriumban, amit ismernek, ez a Visegrád utcában van. Nagyon kellemes, kedves emberek csinálták, Egyébként az egyikük Csobánkán lakik. Ahol és most jelenleg, a, te is hosszú, a, a, hosszú Ahol most én is most tartózkodom. Jelenleg. Ö, és hát szóval ő egy ilyen selejte, ugye ez 2007-ben volt a, a Lipot mezőnek, vagy a, az Országos Elmegy és Ideg intézetnek a felszámolása, és akkor egy ilyen, egy ilyen sele, könyvtári selejtezésre hívták őket, vagy hívták a, a, a, a pszichének a vezetőjét, és akkor ő mondta, hogy elkísérjem, és akkor ilyen módon tényleg találkoztam ezzel az anyaggal, ez egy fantasztikus anyag, és hát mindenek előtt az volt az érdekes, hogy megláttam ott Hollós Istvánnak a nevét, akiről tudtam, aki egy kiváló analitikus volt, és, és, és akkor belemélyedtem, és akkor akkor elkezdtem kutatni a, a benne lévő emberek után, és akkor ki is egészítettem, úgyhogy így gyakorlatilag ez az egész, egész kézirat, vagy ami négy embernek a feljegyzése, ez rekonstrukciósok vonatkozásban, tehát nem... Hát rekonstrukció, de itt jön vissza az a történészi munkásságod, amivel te indultál is a pályán, és hogyha jól tudom, akkor évekig kutattál, nem csak a személyek után, ugye Grünhutador, Schaffner, Titus, Csengeri, Papelemér, illetve a szerintem legjobban ismert török Sándor író, itt. aki a sor vége, hanem ennek az egész korszaknak, magának, a, a, annak, hogy a szellemitézések tört. Ténete. Hiszen hosszan bemutatsz egy hölgyet, Adélát, aki a... A Vajadelmára A Adelmát, aki mondjuk a monarchiának egy ilyen nagyon kiláló az sztár, az az volt. Az egy mondjuk, volt a Vajadelma, és ő neki a budapesti helytartója volt ez a Grünhut Adolf, aki egy orvos volt egyébként, és még részt vett a szabadságharcban is egy zsidó származású orvos volt, aki azért mondom, a származású, mert átért a szellem hitre, és, és, és ő volt ennek az égi világosság körnek, illetve a folyóiratnak a központi alakja. És aztán nagyon érdekes, hogy még az összes műveiben szerepel az is, ami egy szellemként diktálta a, a követőinek. Erről, erről is írok, hogy, hogy, hogy ez így volt. És ez mennyire staféta szerint mert ahogy ez a könyvet megírja, az olyan, mint egy egymásnak adták volna át a stafétát, tehát amikor az egyik kiöregedett, meghalt, akkor valaki fölvette a fonalat és folytatta. Tehát egy Től, mégiscsak homogén ennek a mondjuk 120-130 évnek a története. Igen, és hát az az igazság, hogyha van, ha ugye a tudományban is létezik a szellemtörténeti iskola, Na, hát ez a par excellence szellemtörténet. Jó, ez, a ez a par excellence szellemtörténet, és az a, az a vicc az egészbe, hogy én nem foglalok állást, a szellemek létéről, vagy nem létéről. Ezt, ezt mindenkire bízom. Én szeretnék hinni bizonyos dolgban, de senkire nem tukmálom a meggyőződésemet. Ez nem a szellemekről szól, hanem a szellem idézőkről. És ez viszont egy külön, ha úgy tetszik, kultúrtörténeti aspektus. Mondjuk mert... a spiritizmusnak, ha elhiszi az ember, hogy létezik, hanem akkor is, mint. Annak a leírása, vagy annak a kutatása mindenképpen izgalmas. Tehát ahhoz azt gondolom, és kérdezem is tőled, hogy hozzám kell hinni. Így van. Az egy történet. Hát, ahogy a, a Dürkheim mondja, ez szociál, egy társadalmi tény, hogy az emberek foglalkoztak. Egyébként az Alan Kardec volt ennek az a megalapítója, egy francia pofa, a még harmadik Napóleon idején ennek az egész kopogásos dolgnak, és aztán visszavezethető ez Jóka is ezzel foglalkozott. Hát Karinti, Karinti is, ]nek. és, és mindenkit megragadott, persze. Egy nagyon érdekes történet, és ha úgy tetszik, a szellemidézés tükrén keresztül látható ez a, ez a 80 év, a, a mondjuk így a kiegyezéstől 1944-ig. Ide fogunk visszatérni, de először hallgassuk meg a úrtól az Izabel című dalt. Depuis longtemps, mon cœur était à la retraite Et ne pensais jamais devoir se réveiller Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête Et l'amour m'a repris Avant que d'y penser Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, l'amour s'est infiltré, s'est glissé sous ma peau, avec tant d'insistance et avec tant de force que je n'ai plus depuis ni calme ni repos. Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle près de toi fuient comme des secondes. Les journées loin de toi ressemblent à les années. Qui donne à mon amour un goût de fin du monde. Elle trouble mon corps autant que ma pensée. Ah, Isabelle, ah, Isabelle. Ah, non. Ah, Isabelle, non, Isabelle, non, Isabelle, Isabelle, ah, ah. oh Isabelle, Isabelle, mon amour. Tu vis dans la lumière et moi dans les coins sombres Car tu te meurs de vivre et je me meurs d'amour Je me contenterai de caresser ton ombre Si tu voulais m'offrir ton destin pour toujours Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon... Az nem Isabella, után folytatjuk a beszélgetést Pellé Jánossal, és amikor azt mondtam, hogy azért nem véletlen hogy a dolgok megtalálják az embert, akkor arra is gondoltam, hogy bár vagy elhiszi az ember, vagy nem az, hogy a spiritizmust, de azt gondolom, hogy neked egy nagyon jó pillanatban jött, hiszen válságban voltál az írással is, és ez évekkel a fiat halála után, amikor megírtad már és majd arról beszéljünk a Fiat halálát földolgozó könyvet. Tehát mennyiben adott kapaszkodót egy ilyen könyv, hogy mégiscsak van mibe kapaszkodni? Hát akkor még egy eléggé, eléggé megviselt, hogy éppen egy vállás volt, mert én akkor egy ilyen válláson mentem keresztül, én akkor ott ebben a Pilisi házban, ami egyébként Csobánkán van, akkor ott, ott, ott effektíve, ott laktam, szóval azóta a lakásom. Most már azóta, hála jó Istennek, úgyból megnősültem, és most már újból visszatért, és nyaralóként funkcionál a dolog, és nagyon rendben jött, hála Istennek, a, a magánéletem. De valóban ez egy nagyon lényeges ügy volt, egy egy, egy támasz volt, ez, és, és meg voltam győződve arról, hogy ez, ennek érdekelnie kell az embereket, hiszen nem létezik semmilyen olyan munka Magyarországon a spiritizmusról, a teozófiáról és az antropozófiáról, Ugye amelyik ezek ezek egy, is egy, mondó, egymásból következő, vagy egymásból szellem, következő de még szellemi is csak... irányzatok. Vagy, tehát egy ilyen könyv nem létezik, és ebből a szempontból is érdekes. Na most hát meglepő módon, hogy is mondjam, nem volt semmilyen visszhangja, de ez, ez nem a könyvnek szólt, hanem inkább szerény személyemnek. Ja, tehát gondolod, hogy a személy meg a mű szétválik, az téged szokott bántani, amikor vagy nem reflektálnak a műveidre, vagy volt egy válság a szépirodalom letételekor, hogy amikor valahogy érdektelenség mellett mentek el azok a szépirodalmi műveit, amelyeket írtál valamikor a 90-es években, és akkor egy hosszú csönd következett. Hát tehát mennyiben hát én, torpant meg téged én, én, akkor, a, én, hogy... a, én, a, én a rendszerváltás óta, tehát 89 90 óta két könyvet le az asztalra, nem tudom, hogy lesz a harmadik őszintén, szóval bár, bár terveim között szerepel, de hát ugye Ars Langa Vita Brevis. Visszatérve erre, ez a bizonyos, ez a bizonyos lencse alatt című regény, ami, ami teljes mértékig egy ilyen élve boncolás, egy kitárulkozás. Itt inkább csak a kerettörténetben van egy hasonló kitárulkozás és, és személyes vonal. Hát az azért végig személyes vonal szerintem, mert túl azon, hogy beszélsz a fiadról. Tehát az egész 70-es évektől, mondjuk a 2000-es évek elejéig megjelennek benne azok a számodra fontos emberek, akik olykor beazonosíthatók, ott van a politika, ott van már benne az, hogy. A, most talán nem is. Tehát, hogy az hát, egy, egy, egy egykor szakrajz és a késő kádárkor kor és a rendszerváltás koráról, Igen, igen. csalódásokról. Igen, de, de a probléma itt az, hogy hogy maga a könyvkiadás is egy óriási válságban van, meg a nyomtatott betű is, és e ebben, a, ebben a szituációban az a szűk társaság, amelyik gyakorlatilag azért mégiscsak a visszhangot megszabja, és sokkal szóval elég jelentős szerepe van, meghatározó szerepe van ugyanennek. Ha valakit szárolni akarnak, akkor sztárolnak, nem mondom, hogy teljesen érdemtelen gyakran ez a, a tárolás, de, de itt, itt a személyes dimenzióknak nagy szerepe van, és még egyszer mondom, én különböző okok miatt ö, az hova álljanak a belgák című klasszikus történetet reprodukálom. A lencsalád már vissza, jön a regényben a címnek egyfajta magyarázata, de gondolom, hogy arra is utal, hogy valami kinagyítódik, ami addig nem létezett. Igen, hát ez egy olyan trauma, hogy én elvesztettem a nagyfiamat, ami fölött egyszer nem lehet azóta sem napirendre és ezt ki kellett írnom magamból. És hát ugye ez felhozta magával, magával hozta valóban az életemet, és, és, és, és, és mindazt, ami amit történt. Hát hozzá kell tenni, hogy én nekem nem volt egy egyszerű életem, Nem olyan értelemben véve, hogy, hogy hét tengeren kalandoztam, meg hasonló, de gyakorlatilag, gyakorlatilag mikor Közben nagyon is komoly ambícióim lettek volna, hogy például itt a francia művelődés történettel foglalkozva az egyetemre, egyetemen tanítsak. Nem sikerült bekerülnem, akkor, akkor valójában a történészi tevékenységem is egy ilyen. Ö, periférikus szóval, nem azt mondom, hogy periférikus volt, de szóval, hogy nem engedtek a köröm belőle, és hát az irodalomról meg aztán igazán nem is beszélve, de valahogy megvoltam, mint újságíró, hát én végül is, ugye, ezt nem említetted, hogy történész is vagyok, de hát nagyon sok helyen reengedtek, hát a hvg.hu-nak voltam 11 éven, vagy majdnem 10 éven keresztül a munkatársa, de hát ezek mind egyébként, ez is, meg az azt megezőrőző az dolgok ilyen számlás, számladó státuszban voltak, úgyhogy volt tíz év, amikor még valójában a, a, a társadalombiztosítási járulékomat és az egészségbiztosításomat sem tudtam fizetni, de volt bennem egy ilyen, volt bennem egy ilyen elhatározás, hogy ezzel együtt csinálom a dolgokat, és, és tényleg a Magyar Irodomban, Hozzászoktunk ahhoz, hogy emberek elég, elég lehetetlen helyzetben művelik ezt. Egy zene után folytassuk. Till I find what it is I've been looking for In the middle of the night I go walking in my sleep Through the jungle of the doubt, To the river so deep I know I'm searching for something Something so undefined That it can only be seen By the eyes of the blind In the middle of the night In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the rivers of knees, we all end in the ocean, we all start in the streams, we're all counting along by the river of dreams, in the middle of the night. In the middle of Joel in the middle of the night, és Pelle beszélgetünk tovább. A lelkek iránytője számomra ezért is izgalmas volt, mert nem csak a történészi munkaságodat mutatja meg, hanem nagyon komolyan foglalkozik az utolsó rész, hiszen zsidósággal, vérvádakkal, holokausztal, de inkább a holokauszt utáni, a 45 utáni történetekkel foglalkozol, meg mint olyannal, és ebben a lelkek iránytőjében megjelenik. Hitler fiatal, Müncheni, sikertelen sőrputcsa kapcsán a, a, a gonoszszal való, hogy létezik-e a gonosz. Tehát ott egy spiritiszta szellemidézésen jelenik meg, de azt gondolom, hogy amire utaltam, hogy így köt össze ez a könyv nagyon sok más könyvet, hiszen azt gondolom, hogy számodra ez is egy izgalmas csemege volt, hogy, hogy a zsidósággal való munkásságodat ebbe is beletehetted, vagy kutathattál ez ügyben, tehát hogy Ebben mit kutattál, vagy hozzátette az okhoz, amit ez idáig kutattál? Igen, hát például ezek a Török Sándor levelek. Én egy levelét írom, amit, szere, amit ez a kiváló ember, a Török Sándor kétségbe írta a miniszterelnöknek, hogy, hogy csináljon valamit, és, és, és már a... Ez még 44-ben 44-ben, persze, amikor ő a, a zsidó tanácsnak volt, a, volt a, a tagja. De visszatérve, hát ugye ő egy ilyen spiritista alapon, ahrimánnal, aki, a, aki az antropozófiában... Egy, egy gonosz szellem Rudolf Steiner szerint ehhez vezeti ezt vissza, de hát én, mint történész is kifejezetten foglalkozom ezzel a vérvádakkal. A vérvádak története Magyarországon egészen hihetetlenül érdekes, mert itt sokkal jobban dokumentálható, mint bárhol máshogy. Nyugat... Mégis nagyon keveset foglalkoztak vele, talán most az elmúlt években egy picit többet lehet róla tudni, de minthogy a tabulát lett volna, vagy elhallgatott lett volna, vagy nem lett volna kutatva nagyon. Hát ez kényesügy. Ugy, ez, ugyanis ez volt lényegében a tömeglélektani gyökere a holokaosznak. Mert hát valami módon rá lehetett embereket venni the uh arra, hogy, hogy részt vegyenek ebben az egészben, és ehhez olyan mértékig ki kellett, fel kellett szabadítani bennük a, az agresszivitást, a gonoszságot, a szadizmust. Tehát, ami bennük, bennük. az a nyitókép, vagy onnan indul, de hogy ez tart egészen a... Tiszeszlár borzasztó érdekes, hát nem, most csak elmondok egyetlen egy történetet, 1882-ben megjelenik pontosan a tiszeszlár kapcsán egy rajz, ami, ami, ami egy ilyen ami egy ilyen vérvádas rituális gyilkosságot ábrázol, és ezt közlik le 44 május végén a Bosnyák zoltánik a harcban. Tehát teljesen tudatosan nyúltak ehhez vissza, és hát Magyarországon még egyszer mondom, egy nagyon komoly kontinuitása volt ezeknek a dolgoknak és én rávetettem magamat, mert ez, ez, ez valóban ö, a rö, ö, nekem is a rögeszmémé vált ez a dolog, ö, a rendszerváltás idején ezzel lehetett foglalkozni. Hát addig nem, mert, mert ugye nem kismértékig az egyszerű primitív emberek, a proletárok, ha úgy tetszik, voltak azok, akik, akik, akiket erre ez a legjobban hatott, és hát ugye, mit tudom én például, a, hogy más nem mondjuk, a Miskolci népítéletekben meg egyenesen a helyi kommunista párt szervezte az első lincselést, a másodikat pedig a már a Péter Gáborék. Úgyhogy én erre rávetettem magamat, és még megtaláltam azokat az embereket, akikkel interjút csinálhattam. Például megtaláltam azt a hajdunánási nőt. Akik beszéltek erről? Akik mert a beszéltek, 12 rapodik. éves volt, aki egy potenciális sajmosi eszter volt. Hír elterjedt a városban, hogy a zsidók a vérét vették, és, és zavargások voltak. Egy hétig, hétig fenyegették, ott bedobták az ablakaikat a, a helyi zsidóknak, és aztán 1937-ben, és akkor aztán előkerült, mert Libapásztornak szegődött, és, és egyszerűen a, a félnótás apja nem tudott róla. Én azt hittem, hogy ez az anyag Tényleg ez elementáris. Na most ehhez képest az élet és irodalomban egy Braun Robert nevű ember, pedig megfogadtam, hogy nem, nem nevesítek senkit, egy olyan lekezelő, lefitymáló ö, kritikát tett közzé, ami totálisan elvette az embernek a, a, a, a kedvét, vagy azt a gondolatot hosszú időre jegelte, hogy ennek visszhangja lehet. Azért visszatérnek oda, hogy azt gondolom, hogy amikor a vérvádakról írsz, akkor a vérvád mint tényanyag is fontos, de sokkal inkább, mint hogyha azt kutatnád, hogy mi a fogadtatása, akár zsidó törvények és fogadtatása, akár a közvéleményben ezek hogyan gyökeresztek be, hiszen amiről te nagyon sokat írsz, az emberi gyűlölet, kultúrtörténete és egyebek, az nem ezekről az eseményekről szól, hanem sokkal inkább ezeknek az utóéletéről, vagy az akkori fogadtatásokról. Tehát, hogy mi az maga a maga történetnek a föltárása, vagy az, hogy ez, ez hogyan alakult aztán a történetből rekonstruálni lehet a lelki mechanizmusokat. Én nekem van egy könyvem, az a cím, hogy a gyűlölet vetése, a zsidó törvények és a magyar közvélemény. Ezt, ezt Amerikában is a Columbia University Press kiadta. Na most, én nem tudom, hogy hány olyan magyar holokauszt történész van, akinek a Amerikában kiadták egy könyvet, és szép, és szép kritikákat kapott az ottani, az ottani recenzensektől. Itt, itt, itt lényegében az ungvári krisztiánon kívül senkin észre nem vette, mert még egyszer mondom, ez nem a, a, amit én csinálok, annak a visszhangja az nem a könyveimnek szól, nem a munkáimnak szól, hanem nekem személyesen. Hoztál ebből a többet idézett könyvedből a lelkek iránytűjéből egy rövid részletet a bevezetőből, és akkor megkérlek, hogy olvast fel. Igen. Az orromig sem láttam. Rég volt már ekkora köd, mint most novemberben itt a város közepén. Valóságos felhő áramlott velem szemben, két emelet magasságban. Fölötte, ahogy kivettem, tiszta volt a levegő. A téli napfény foltszerűen világította meg a fehér tajtékokat. Úgy éreztem magam a szűk utcán, mintha erdei tisztáson járnék. A házak falai, akár a fák sejtelmesen hajladoztak. Szorongásaim és baljós előérzeteim hirtelen alakot öltöttek és rám köszöntek. Tátongó barlang mellett haladtam el. Bár tudtam, hogy pincelejáró valami assukta, hogy félelmetes szörnyi lakik benne. Egyedül voltam, legalábbis senkit nem láttam magam körül, és gőzöm sem volt, honnan tör rám a gomolygó pára. Úgy sejtettem, a hirtelen jött lehűlé szabadította ránk, és a folyó felől érkezett. Tiszta volt, majdnem fehér és átláthatatlan, nem volt benne füst vagy korom. Itt, angyalföldön egykor tömérdek kémény szennyezte a levegőt, igazi proli volt, lerobbant kocsmákkal és félhomályos presszokkal emlékszem rájuk, gyermekkoromból. Biztos akkor is volt ilyen idő, amikor a sarkon csikorogva fordultak a villamosok, és valahol ott álltak meg, ahol most bandukolok. Emlékszem, hogy a reggeli műszak végeztével fél-három tájban csak úgy tódult le a tömeg a három sárga kocsiról. Fiúk és férfiak sokan még munkaruhában, mici sapkában, az asszonyok kendőben, gyárak munkásai, akiket fel lehetett ismerni az öltözködésükről. De hol vannak már a hajdani üzemek és a fél évszázados köd? Tudtam, hogy a Visegrádi utca és a Kádár utca sarkán járok, de néhány lépés után kénytelen voltam megállni, lépés sem mertem tenni, sejtelmem sem volt, hol végződik a járda és hol kezdődik az útest. Másik dimenzióba kerültem. Úgy éreztem, hogy kiléptem a térből és az időből elvesztettem a tájékozódó képességemet. A csuklómra pillantottam, de az órám számlapját sem sikerült leolvasnom. Jobb hiány megpróbáltam felidézni, milyen boltok voltak itt egykor. Nem jutott mindegyik az eszembe, csak a sarki közért, meg a patyolat, ahova, ahova rendszeresen vittem az ágyneműt, meg a játékbolt, ahova lépcsőkön kellett lemenni. A szomszéd gyerekek, akikkel fociztam és összebarátkoztam, egykori osztálytársaim a Sziget utcai iskolából nyomtalanul eltűntek szüleimmel, barátaimmal és a boltok eladóival együtt beleolvadtak a múlt homályába, melyben valaha legnagyobb álmulatomra formát öltöttek, Mind köddé váltak. De nem túlzása ennyire elrakadtatni magunkat és szimbolikus jelentőséget tulajdonítani egy könnyen megmagyarázható meteorológiai jelenségnek. Hiszen természeti reakciónak vagyok a tanúja. Két Különböző hőmérsékletű, telített levegőfajta keveredett. Néhány perc a hideg, nagy páratartalmú levegőbe felülről melegebb vízcsepp, vízcseppek hullottak. Az egészből köd lett, mert lehűlt a hideg léghullám harmad pontjáig, de az aszfaltból sugárzó meleg hatására rövidesen felmelegszik. Nincs benne semmi különös. Így ni? Gondoltam, feltámad a szél, és eltűnik a pára, már néhány járókerő alakja és kibontakozik körülöttem. Ha balra kanyarodok, nem sokára kiérek a Szent István körútra, ahonnan már hallani a villamos robaját és a járművek hömpökést e quando lo apro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellavo y en las multitudes tanto me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma que estoy amando gracias a Desiertos, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu paz. me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo tu so Claro Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo que canto. El canto de todos es mi corazón. fantastikus fantasztikus dal után, a Grácia Salavida után folytatjuk a beszélgetés Pelle Jánossal, és hát elég sokat beszélsz arról, hogy kudarcok, meg a személyed, meg egyebek, de azt gondolom, hogy olyankor lehet fontos az, hogy az ember egy picit hagyja ezeket a szépirodalmi műveket, egy picit hagyja a történészi munkákat, hiszen te neked van egy francia szakod, és elég sokat fordítottál, meg vannak azok a fontos művelődés történeti munkáid, mondjuk a Casanova, ami jó időben és nagyot, nagyot robbant, ha én azt jól gondolom, ami el lehet menekülni. Tehát van egy olyan soklábúság, hogy kérdezem is, hogy mennyire fontos, hogy ezek ilyen menekülő Utak is lehetnek, miközben ez volt a kezdet, vagy innen indultál. Alapvetően fontos ez a váltógazdálkodás, hogyha az egyik, egyik területen kap egy gyomrost az ember, akkor, akkor megrázza magát, és beugrik egy másik ringbe. Ez alapvető fontos, és aztán az írodal, éppen az irodalmi működésem mutatja, hogy, hogy ugyanén itt, itt a két regény között, vagy, vagy 16 év kihagyás van, de azért ehhez vissza lehet térni, és egyébként is nekem az az érzésem, hogy a magyar írók jelentős része mindig ugyanazt írja. És, és hogyha ugyanazt megírja a 20 regényben, az nem ugyanannyi. Ezért téged is alapvetően ugyanazok izgatnak. Tehát, Igen, hogy a de nem kell abból 20 regényt írni. Hát, hogy kinek mennyi az? Hát, Jó, hogy, mennyi. Mert, hogy te más területeken is megírod a 20 de hogy ugyanazokat írod meg, csak a műfajok váltakoznak. Így van, hát ugye van egy nem túl jelentős, de készéktelen fordítási. De hát ugye hadd had mondjak egy példát, mert had csinálják reklámot ennek a könyvnek. Van egy Nikola Roth nevű Párizsban élő öreg úr, aki, aki Auschwitzról írt egy olyan, egy olyan emlékiratot, ami valójában egy szociográfiának beillik Auschwitzról belülről. És ennek az az oka, hogy nem közvetlenül az események után írta, hanem, hanem, a, hanem a jegyzeteit felhasználva, később maga is kutatott, a túlélőket megkereste. Hihetetlenül érdekes, és mélyen magyar vonatkozás, hogy egy debreceni fiú volt, Rót Miklósnak hívták. Na, én ezzel találkoztam, ezzel a kézirattal, lefordítottam, sikerült támogatást szerezni, megjelentettem, és... és, és és, és ez, ez a, ez a legjobb, kézi, legjobb könyv, amit egy magyar embernek, vagy egy magyar fiatalnak, hogy Hauswitzról van szó, kézbe lehet adni. Azért izgalmas, amit és, mondasz. És az, az sem. Hát lehet, hogy keveset beszélsz róla, vagy nincs a nyilvánosság előtt, de azért izgalmas, amit mondasz hogy ugye megjelentek az első holokauszt művek, akkor jött Igen. egy viszonylag nagy hiátus, és mint hogyha az elmúlt x évben azok, akik nem írták meg, és hogy vagy azért, mert nem akarták, vagy azért, mert nem akartak szembesülni, vagy azért, mert nem volt hozzá bátorságuk, de egyszer csak így 80-80 fölött, az nagyon fontos lett, hogy a személyes élményük, amire rápakolódtak a történelmi tudások, az kihozott valami egészen újat, mint hogyha a holokauszt irodalom lenne egy ilyen új vágány. Igen, de alapvető kérdés, és én, én elég sok ilyen emlékiratot szerkesztettem még annak idén a Kossuth könyvkiadóban, hogy, hogy valaki csak a saját emlékeire hagyatkozik, vagy veszi a fáradtságot, és, és kutat, és utána megy, és azok felidézik a, a az elfolytott Azok közül nagyon kevesen gondolták azt, hogy ebbe bele szeretnének menni. Tehát azok megírták az első, a primért, és vagy öngyilkosak lettek, vagy nem lettek gyilkosak, de igen. hogy ez egy nagyon nagy trauma a földolgozás. Ez is igaz. De hát, hogy más ne mondjak. Auschwitz kiürítését, amikor jönnek a szovjet csapatok, ezt egy, egyes egyedül ez a Nikola Roth írja, le még pedig nagyon részletesen, nagyon érdekesen, mert, hogy, mert, mert ugye az emberek többségében Auschwitz az egy ilyen, táborkomplexum, de nem tudja igazándiból ö, a, a funkcióit. Ugye volt egy megsemmisítő tábor, egy munkatábor és egy tranzittábor, egy durkang És ez az ember, a Nikolá ez ebben az Arbej-szlágerben, a munkatáborban volt, ö, 44 július legelejétől Debrec, a, a két Debreceni, a négy Debreceni szerelvényből azon a kettőn, az, azon az egyiken volt, a odament, odament. és egészen 45. január 18 ig ott volt. Tehát, tehát ezért gondoljunk csak bele, az általam igazán nagyon nagyra becsült és, és, és nagyra tartott kertész Imre is csak a, az átmenő táboron volt ment és aztán kikötött Buchenwaldban, ami szintén egy olyan volt meg annak egy altáborában, hogy szörnyű, és nem kell különösebben magyarázni, és ő magányos volt, végig magányos volt, aztán valaki pártfogol, ja, ugye, hát ezt a sorstalanságban nagyon jól benne van. Itt viszont arról volt szó, hogy ő Effektíve, ott Auschwitzon belül végzett munkát, és, né, és három másik magyar fiúval együtt összefogva túlélte, túlélt, tehát leírásokat ad a kápókról, lead, leírásokat ad a táborról. Hát ki gondolta például azt, hogy büfé volt Auschwitzban? büfé, amiből be egyébként utalványokra még a foglyok is vásárolhattak. Ez volt az az azt gondolom, olyan sok fontos olyan dolog a munka. lesz, ami egy következő, a holokasztot földolgozó irodalmat teremt meg, és szerintem most hallgassuk meg Simon és Garfunkel-től The Sound of the Silence, a csend hangját. Hello darkness, my old I've come to talk with you again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 The streets are called a stone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light To sweep the night And crush the sound Of silence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 Good the sound of silence Who said I, you do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silence The wind of silence, and the people bowed and pray to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was for me And the sign said the words of a a Ha már Simon és Garfunkel és a zenékről is beszélgessünk egy kicsit, a végig az volt az érzésem, hogy miközben ö, van egy magával sokszor elégedetlen, egy kritikus, egy kicsit panaszra is hajlamos ember a közben valami annyira finom zenéket válogatsz, hogy mintha a zene az egy egészen más ö, viszonyban állna, te nem is tudom, a, a, az egész személyiségeddel. Vagy hogy itt kompenzálja a te személyiségedet, hogy hoztad ezeket a nagyon finom zenéket. Hát ezek, az, ezek a zenék megérintik az ember lelkét, és, és akkor De már is ugyanod, Megint ott vagyunk, hogy vagy a megint, megint ott tartunk, ugyanis a zene az egy, az egy olyan valami, ami az érzelmekre hat, és, a, és az érzelmek azok, azok, azok, a, azok a lélekből sarjadnak ki, szóval ez egy nagyon fontos tényező, és, és, és nyilvánvalóan kevésbé rajongok a heavy metalért, mondjuk. Mert, mert, mert hát persze ez korosztályi kérdés is, és amikor az ember még, még fiatal volt, akkor volt ugye ez a Simon and Garfunkel, vagy a, vagy a Billy Joel, és, és no, Ez nem csak egy kor történetem, azt gondolom, hogy maga ez a zenei stílus valamennyire mutatja tükre egyfajta személyiségnek is. Igen, igen, igen. Ha én... már nem akarom ellőni azt az olcsó poént, hogy a lélek tükre... <tos> <tos> Igen, hát ezt az egész dolgot, mondom, kell, hogy az ember ezt a gyűrődést elviselje, amit az élet hoz, hogy, hogy, hogy valahova visszavonuljon belül. belül és, és aztán ezt meg is megpróbálja kifejezni és kiadni. Akár mint történész, akár, akár mint író. Más kérdés, hogy, hogy persze az ember folytatja ezt a újságírós dolgot is most szerencsére örömmel jelenthetem, hogy van egy Neocon nevű, nevű internetes portál, ahova írogatok, és egy nagyon színvonalas jó, jó lap publicisztikákat? Publés. Történt, de én mindig a, ö, valahol a francia sajtóban ezt, ezt úgy megtanultam, én voltam egy francia lapnak itt az itteni tudósító és a rendszerváltás környékén, hogy tény publicisztikákat kell írni, nem indulati, indulati dolgokat, most nem akarok nevesíteni embereket, akik ezt csinálják. Olyasmi ismereteket tárni a publicisztikában a az olvasó elé, amit egyébként nem ismert az előtt. Nagyon lényeges, fontos dolog, és akkor ebből aztán le lehet következtetéseket vonni, de, de mondom, ez a, sajnos a magyar sajtóban ez, ez, ez, ez az érzelmileg túlfűtött vagdalkozás, ez elég általános. Tehát mondjuk ide kerülnek erre az internetes portálra azok a kutatások, amikkel most foglalkoznak, akár, egy... akár a történetek, akár a zsidóság. Hát ha, ha tudok... Bár ö... egy internetes portál mindig méretébe kevesebbet bírál. Igen, igen, igen, igen, de hát ez is egy nagy szó, hogy van legalábbis ez az utóbbi időben ennek számomra nagyon örvendetes volt, ez egyébként kapcsolódik is a klubrádió köréhez. Ja, a zene kapcsán jutott eszembe, meg itt beszélgettük is a zene alatt, hogy azért van egy ilyen szintén ö, különleges hozzát kapcsolódó az uh, operáz uh, fantomja, ami megint csak azt mondom, hogy valamennyire a lélek, valamennyire a szellemek virága és a spiritualitás, de hogy azért az valahogy lelóga te fordításaidról, mert könnyedebb, mert másabb. Persze, persze. A Gaston Leroux az egy nagyon szellemes, kiváló szerző, és azt én nagy örömmel És ezt a fordítást játszották különben? Nem, nem, nem, hát ezt, ezt a, a, a musical, az egy, az egy angol adaptáció alapján készült. Tehát fordítottam én például Küstin Markit is, aki szintén egy kiváló figura volt, oroszországi levelek és, és hasonlók. Nagyon érdekes dolg, de, de hát ugye az az igazság, hogy az a... Hogy jön az egyik hozzá a másikat, hogy keresel mondjuk történészi munkákat, ahhoz találsz valami fordítani valót, vagy az egy teljesen más van, hogy mik azok, a, amik számodra fontosak, hogy lefordítsa. Nem, vá, nem vállaltam el soha olyasmit, amihez nem Az világos, Jó, azt látom, de hogy, hogy mihoz mit, vagy mennyire kapcsolódik össze ez az összes? Hát nézd, én, én, én, én egyébként nagyon érdekes ez a beszélgetés, mert rávilágítasz olyan kapcsolódási pontokra, amelyek úgy működnek az emberben, és, és, és, és benne vannak. Én úgy gondolom, hogy itt lehet érdemes dolgokat csinálni, és, és, és előbb-utóbb ennek, ennek lesz visszhangja is, és lesz érteklődés is iránta. Ja, hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. A belső közlés mai vendége Pelle János író, közíró, történész, publicista volt. Beszélgettünk a tavaly megjelent könyvedről, amiből megidéztél egy rövid részletet a lelkek iránytűjéből, beszélgettünk szépirodalmi műveidről és fordításaidról, és hoztad azokat a zenéket, ami szintén egy picit megmutatta azt, hogy milyen lélek lakozik is benned. A jövő héten Szegvijának Svári önöket Danyi Zoltán íróval és író költővel, addig is megköszönöm figyelmüket, a hangmester Burger -Lajos nevében, és nevében is további szép estét kívánok! Martonibát hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.